Eu frașii și surori întru Domnul, dacă prima carte audio a lui 2012 a fost teza mea doctorală Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon, noul teolog, a doua carte audio, a doua, al doilea audio e al anului 2012, va fi... Preo-doctor Dorin Octavian Picioruș Teologia vederii lui Dumnezeu Studii și traduceri Teologie pentru azi București 2009, 252 de pagini în format PDF Adică ceea ce noi am numit introducere la teza doctorală la teza noastră doctorală fiind a 16-a carte editată în colecția TPA la nivel online a 16 -a carte online a platformei Teologie pentru azi Și ca și în prima carte vom înregistra uh, partea de deasupra a textului, adică mai puțin notele de subsol, numai dacă uh, e absolut nevoie să spunem ceva de la notre dame sol și, bineînțeles, cu Halul Dumnezeu, cum am făcut și la prima carte, audio acestui an, vom sublinia, vom face anumite comentarii, dacă Dumnezeu ne luminează asupra unor lucruri care vin în timpul citirii. Vă mulțumesc de pe acum pentru atenția dumneavoastră pe care ne-o acordați și de această dată. Capitolul 1. Vederea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură și intimitatea omului cu Dumnezeu. De aceea vorbim despre Sfânta Scriptură și despre Sfinții Părinți, unde vom găsi teologia slavei. Și de aceea am zis că este o introducere în teza noastră doctorală, bineînțeles, o introducere care poate fi mărită la nesfârșit cu alte e, locuri din Scriptură și la Sfinții Părinți. Aici avem, avem decât o introducere scurtă, o introducere e, concentrată. Deci, 1. Vederea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură și intimitatea omului cu Dumnezeu. 1.1. Introducere terminologică și contextuală. Paradoxul temei noastre constă în aceea că terminologia extazică a scripturii nu ne dezvăluie realitatea profundă a vederii lui Dumnezeu, ci doar nu îi indică linii largi sau nu insinuează la un nivel duhovnicesc înalt și nu periferic. Fondul discuției nu e atins la nivel terminologic, însă termenii în care sunt descrise Relatările extatice au importanța lor covârșitoare în precizarea detaliilor exponențiale de prim ordin ale realității vedelor Dumnezești. De aceea am considerat că nu se poate porni la drum în tratarea temei noastre fără o minimă analiză a terminologiei și a contextelor care ne descriu experiențe extatice. 111 În Vechiul Testament pasaje din Vechiul Testament, care se ocupă de teologia slave, adică de teologia vederii domnului. Dumnezeu. Unele dintre formele lui Orao, care sunt cele mai uzitate de către elixix, de către septuaginta, sunt în mod indiscutabil formele de indicativ aurist activ, iden, 240 de apariții textuale și idon, 233 de apariții textuale. Verbul a vedea în nu este atribuită în preferențial numai oamenilor, ci și pentru Dumnezeu se folosește aceeași exprimare antropomorfă. Complexitatea de sensuri reunită sub cupola acestui verb este însă impresionantă. Astfel, Iden, Oteos, Tofos, Oticalon, facere 1 cu 4, a văzut Dumnezeu că lumina este bună, frumoasă, calos, însemnând deopotrivă bun și frumos. Marchează constatarea din partea lui Dumnezeu, aceasta, că lumina este bună, frumoasă, constatarea din partea lui Dumnezeu a podoabei, a frumuseții lucrării sale, pe când Seidon Dicheon Enantion Mufa, cele șapte conu, te-am văzut drept înaintea mea, Subliniază atenta supraveghere a lui Noie de către Dumnezeu, grija excesivă a lui Dumnezeu pentru viața lui Sfânt. De aceea, când Dumnezeu vede creația sa, el constată, supraveghează mustră sau își manifestă milostivirea sa ca în Iona 3.20, cheiden oteos ta erga afton oti ti și a văzut Dumnezeu faptele lor că s-au pocăit, că s-au întors, s-au la Dumnezeu. Sau în ca în psalmul 15.44, cheiden ento triveste aftus, și Dumnezeu i-a văzut în durerea lor modul în care ne vede Dumnezeu și întreaga terminologie care indică economia dumnezească față de noi nu intră însă în calcul nostru aici când vorbim despre vederea lui Dumnezeu. Terminologia ecstatică exprimă ceea ce vede omul din cele ale lui Dumnezeu cu îngăduința sa. Moi se vede un rug arzând care nu se mistuia, ieșire 3 cu doi. și această vedere este exprimată în ELXX, prin indicativul prezent activ al lui ORAO. Forma ora, ora, forma ora e prezentă de 27 de ore în ELXX. Însă, de puține ori, verbul are conotații extatice. În ieșire 2 cu 11. 2 cu 12, 2 cu 13, 4 21, 4 23, 25 40, 32 cu 19, și numer 1 49, verbul a vedea are ori sens optic, vezi cu ochii, ori sens intelectual, vezi cu mintea, în sensul că înțelegi. <coughs> în primele 3 cărți ale Scripturii ora are doar de două ori conotații mistice. Deci a enunțat o versetă de reșire, 3 cu 2 și numeri 22 cu 31 Valan Vrășitorul vede pe Îngerul Domnului numai după ce Domnul îi deschide ochii, adică atunci când el îi se revelează. Conotațiile experiențiale ale lui Ora de la număr 22-31 sunt extatice și nu vizuale sau metaforice. Greutatea exegetului biblic constă în faptul de a discerne sensurile extatice ale lui Orao, de cele comune. Dacă împildem 20 cu 12, ochiul care vede, oftalmosora, nu-i exprimă decât funcția somatico-psihică a aparatului vizual uman în Isaia 6 cu 1, idon, tonchirion, catimenon, epitronul, ipsilu, am văzut pe domnul șezând pe scaun înalt alt, celebra. Cunoscuta, ar fi vedenie vedenia sa, Sfântul Isaia, din capitolul 6, verbul care indică vederea are rolul de a iniția descrierea unei vederi dumnezești. Însă, idon stă în idon stă concentrată întreaga, întreaga vedenie avută de Sfântul Isaia, dar termenul ca atare nu explică nimic din realitatea vederii, ci numai descrierea ulterioară a ce s-a văzut în vedenie ne pune la curent cu descoperirea pe care a avut-o omul lui Dumnezeu. Dacă ORAO este un termen mult prea general, dar care indică de cele mai multuri experiențele extatice ale Scripturii, substantive ca ORAMA, de 22 de ore în LXX, și OPTASIA, de 6 ore în LXX, Disim mai bine vederea comună de o descoperire Dumnezească, deși și acestea două și aceste două substantive au conotații general umane în scriptură. În Isaia 21 cu 1 și în Daniel 2 cu Orama are sensul de vedenie dumnezeiască. Daniel 9 cu 23 are în prim plan ideea că optasia vedenia dumnezeiască, trebuie înțeleasă de către cel care a avut-o. În contextul de la 1 Regi 19, 1 cu 11 cu 12, sunt Proroc Ilie vede pe Dumnezeu în diferite ipostaze, ca și Sfântul Moise la ieșire 18-23. Deși în 1 Regi 19 cu 12 nu avem vreun termen care să exprime vederea, totuși de la sine înțeles că acest fonii afras-leptis, adiere de vânt lin subțire, din vedenia Sfântului Ilie Tezvitanu, ne indică o vedere duhovnicească și nu un fenomen meteorologic. Imperativ aurist al lui Dignimi, de la ieșire 33 cu 18 cere arătarea dezvăluirea slavii lui Dumnezeu. Slava Domnului, doxachiriu, este ceea ce se vede în descoperirea dumnezească, prin care vedem și în care vedem în, în extaz, în în vedere, în lumina Dumnezească. Însă, în ieșire 33-20-23, Domnul îi răspunde cererii lui Moise, vorbindu-i despre fața sa și nu despre slava sa. Acest lucru nu contravine vederii slavei sale, pentru că precizarea ideii de față, de prosopon, a Domnului indică, deopotrivă, realitatea sa ipostatică, dar și radierea sa energetică ființială. DOXA 112 apariții textuale în LXX, slava lui Dumnezeu nu apare în ieșire 16 cu 10, 24 cu 16, Levitic 9, 23, 1, Regi 8.11 ca un accesoriu epifanic al lui Dumnezeu, autonom și de plin imanent, ci ca prezență energetică a lui Dumnezeu pe pământ, fără ca prin aceasta prezența lui Dumnezeu să fie mai puțin transcendentă. Se observă așadar că relatările extatice ale scripturii pot fi indicate sau nu de formule verbale care să ateste vederea extatică, fără ca acest lucru să depreceze realitatea vederii dumnezești pe care le-au avut Sfinții Scripturi. De fiecare dată când auzim o expresie de acest fel, care ieșire 19 cu 10, unde se spune Ipen de Chirios pros Moisin, a zis Domnul către Moise, a zis. Înțelegem că avem în fața noastră o relatare extatică o vedere, și nu o simplă introducere logică a onerației Nivelul criptic al dezvălului statice este cel mai ilogic, între ghilimele, pentru un om neduhovnicesc. Introducere terminologice decontextualizate, la care noi nu ne raliem, tocmai din cauza că sunt improprii scripturii, adică să scoți uh, o exprimare din contextul de acolo și să spui context scriptural și să spui orice despre ea și fără, fără să vezi, fără să știi să distingi între ceea ce înseamnă introducere la problematica extazului și ceea ce înseamnă conținut al extazului sau urmări ale extazului prezentate în scriptură, nu iau în calcul faptul că fiecare vedenie este o unicitate absolută. Și aici Că vedenia este o unicitate absolută. Prin această afirmație, restaurăm adevărul următor, și anume că Dumnezeu de fiecare dată ni se, ma, ni se revelează în mod personal în vedere extatică, și de fiecare dată, fiecare vedenie este absolut importantă pentru viața noastră, cum a fost și vedenile Sfinților Scripturii, în economia mântuirii, pentru că de fiecare dată Dumnezeu punctează în vederea extatică lucruri importante pentru noi, lucruri noi de fiecare dată, Dumnezeu ne spune altceva în vederile, în vederile noastre extatice și nu, vederile nu sunt repetitive, nu, Spun, în ele nu primim de la Dumnezeu același lucru de fiecare dată, ci mereu noi și noi conținuturi Dumnezeu. Și pe care Dumnezeu consideră în marea sa bunătate că ne sunt de foarte mare folos, nouă și bisericii. Pentru că orice vedere Dumnezească a unui sfânt integrează întreaga biserică, sunt folositoare, sunt luminătoare, iluminatoare pentru toată creștinătatea ortodoxă, nu numai pentru sfântul în cauză, bineînțeles. El este beneficiarul prim, însă întreaga biserică este depozitare, cea care arhivează experiența mistică a tuturor sfinților, bineînțeles, sfinții au avut vederi, Dumnezeu trebuie să și vorbească despre, e, despre experiențele lor, pentru ca să avem e, ce arhiva. Dacă nu mărturisesc, ce să arhivăm. <coughs> Eșire 19 cu 19 Moises Elali Odeteos Apeclinato afto Aftofoni Moise vorbea, iar Dumnezeu îi răspundea acestuia cu glas nu este identic din punct de vedere static cu Ezechiel 1, 4, 28, sau cu Daniel 7, 2, 27, deși peste tot. Vorbind despre vedere Dumnezească. conținutul fiecarei vederi este unic, asta este ideea. Vederea de noaptea lui Daniel de la, 2, de la Daniel 7 cu 13, în care acesta îl vede pe fiul omului, este irepetabilă în conținutul ei chiar dacă ea poate fi asimilată la nivel semantic cu altă viziune. Cuvintele Scripturii momentul, în momentul când sunt scoase din context nu mai exprimă un eveniment extatic absolut, ci intră în zona repetiției pe care nu o cunoște viața duhovnicească. Încrederea în cuvântul Scripturii credem noi este autentic atâta timp cât fiecare vedere este crezută ca reală și irepetabilă. În Zaharia 5.1 Sfântul își ridică ochii și vede o secere zburând drepanon, petomenon, conform elixx. După varianta vula, vulgatei, după varianta latină, el vede un volumen volans, volumen volans, sul de carte zburând. Oricare ar fi adevărul vedeniei la care face referire, târcuirea indică același lucru, blestemul, iara, maledicțio, în latină. Blestemului Dumnezeu, Zaharia 5 cu 3. Diferențele traductoriale ale Scripturii, diferențele de ediție scripturală, de traducere scripturală, care sunt uh, multe și atât traducere sunt multe și diferențele sunt multe. Diferențele traductoriale ale Scripturii sunt consecințele istorice ale perpetorii textelor sfinte în biserică, în istorie. Însă evidențele extatice demonstrează că omul Sfânt a văzut slava lui Dumnezeu și că Dumnezeu nu a fost niciodată departe de parte săi conform faptelor conform faptelor Apostolului 17, 27. 1, 1 cu 2 Nou Testament Experiența vederii lui Dumnezeu în Nou Testament o raportăm cu precătere la persoana Fiului Dumnezeu întrupat care și arată slava sa veșnică, slavă identică cu a Tatălui, Ioan 1,14 și pe care Sfinții Apostoli îl văd cu trupul transfigurat, prin de lumină divină, după învierea sa dintre cei morți. Substantivul doxa, la nominativ, apare de 36 de ori în GNT, în nou testament, în limba greacă, genitivul de 48 de ori, dativul de 23 de ori, era acuzativul său de 58 de cele mai multe dintre cazuri, referindu-se la slavă lui Dumnezeu și la ipostazii extatice. Slava lui Dumnezeu strălucește înaintea păstorilor și ei se înfricoșează nor de mult. Luca 2, 9 păstorii de la nașterea Domnului. Slava sa e o prezență copleșitoare pentru aceștia, ca și la Matei 17.2.6 sau faptele cu 9.4 În cazul convertirii Sfântului pave, lumina venită din cer l-a învăluit în mod neașteptat exefnis conform faptelor cu 9.3 schimbarea sa la față înaintea ucenicilor săi se petrece tot la fel de spontan pe tabor ucenicii văd fața sa strălucin ca soarele, Matei cu 7,2 și vom dezbate acest lucru în cartea de față. Prezența lor aici este însă economică. Hristos îi alesese pentru această revelare a slavei sale. Punerea slavei dumnezeiești în antiteză cu soarele nu este decât o calificare în antropomorfă umană a realității extatice. Pe tabor hainele sale sunt albe ca lumina, Lefca os tofos os ca. ca și cum ar fi uh, uh, lumină pur și simplu deoarece erau, erau țijnea lumina dumnezească în trupul Domnului prin hainele uh, hainele sale și astfel a fost văzut de către Sfinții Apostoli prezenți pe tabor Albe ca lumina, Lefca, Ostofos. Îngerii de la Ioan 20 cu 12 sunt în alb. Iar în Apocalipsă 7 cu 9 apare mulțimea de oameni sins care este îmbrăcată în veșminte albe, în Stolas Lefcas. Această culoare alb este o evidență extatică și nu e element simbolic, adică este prezența Harului lui Dumnezeu în care transpare din persoana sfinților sau a îngerilor care apar, se arată oamenilor și ei sunt plini de lumina lui Dumnezeu, Albola este lumina lui Dumnezeu deși prin slavă denumim multe lucruri ca spre exemplu lauda dusă lui Dumnezeu de întreaga creație cât și lauda de sine sau o demnitate și o poziție socială înfloritoare în cazul temei noastre, a cărții noastre de față slava lui Dumnezeu este iradierea sa veșnică, strălucirea sa veșnică și nu o prezență fulgurantă, ocazională. Slava lui Hristos este slava Tatălui, Ioan 17.22, și a Duhului Sfânt, faptele Apostolului 10.44. Și ea este veșnică. Ea ține de ființa lui Dumnezeu, dar de ea se împărtășește și oamenii în extaz în extasii, conform faptelor apostolilor 10 cu 10, 11 cu 5, 22 cu 17, sau în răpire dumnezească, 2 Corinten 12 cu 4, conform Ioan 17 cu 22, slava lui Dumnezeu e dată de Hristos celor care cred în El, ca să-i unească pe unii cu alții slava lui Dumnezeu, lumina dumnezească sau harul lui Dumnezeu sunt noțiuni identice în gândirea ortodoxă adică spun sunt sinonime, spun același lucru vor să spun același lucru harul, lumina sau slava e aceeași prezență a lui Dumnezeu energetică în viața noastră dar atunci când vorbim despre vederea lui Dumnezeu ne referim la descoperirea ecstatică a slavei sale la experierea energetică personală a luminii Dumnezeu și nu la simțirea Harului ca evidență interioară curentă în viața noastră. Realitatea indicată de extasis este ceea ce ni se dezvăluie lumina divină de către Dumnezeu și nu avem de-a face pur și simplu cu o, vedere, cu o vedere a unei lumini impersonale, adică care n-ar veni de la nimeni, ci lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu coboară lumina salanului aceea, nu este impersonală și personală. Și nu avem la același nici o imagine obținută în urma unei dereglări a minții, nu este <coughs> extazul, nu e o boală, ci din potrivă, este uh, vindecarea noastră de tot felul de boli sufletești și trupești deci nu este o imagine a unei deregări a minții, extazul asimilabilă delirului și halucinației pe care lucru pe care îl fac mulți în mod demonic văzând cea mai sfântă experiență vederea Dumnezeu ca o experiență de fapt improprie chiar clinică o boală a omului asta este satanismul în loc să vadă cea mai mare măreție în extaz văd cea mai mare eroare sau a diferitelor div, aspecte vizuale ale morții clinice, deci nu avem de a face cu moarte clinică, nici cu o nebunie și nici cu o lumină impersonală, ci cu revelarea lui Dumnezeu în viața noastră revelare de care e plină scriptura viețile sfinților cărțile teologilor bisericii ortodoxe și acest lucru vrem să prezentăm nu e vorba să dovedim că e foarte evident pentru omul pentru omul profund de, e, conștient de experiența bisericii că vederea lui Dumnezeu este adevărata coloană vertebrală a creștinilor, creștinului că omul nu are mai mult, nu, are, nu poate să spere la mai mult în viața aceasta decât la curățirea de patin și vederea lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu care va fi însăși starea de a fi în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu vom trăi în comuniune, dacă ne vom învelenici și de asta, bineînțeles, în comuniune cu Dumnezeu și cu Sfinții Sești și cu Îngerii săi. în Vedere Dumnezească. <coughs> vedere față către față. Cum spune Scriptura, deci, ne pregătim pentru contemplare și vedere Dumnezească, adică pentru starea existențială a veșniciei. Când Pavel vorbește de răpirea sa în paradis, ne precizează faptul că a auzit cuvinte inexprimabile. Icusen arita rimata, rimata cuvinte arita inenarabile inexprimabile Conform <coughs> 2 corinteni 12 cu 4 și nu că a gândit lucruri inexprimabile în estaz ci că a văzut, a auzit a auzit și a văzut apocalipsa 1 cu 10 ne spune despre Ioan despre sunt Ioan Evanghelistul că a fost în duh E Atunci când a avut vedenie, și de fiecare dată când descrie vreun amântec static, acesta spune am văzut. Idon. Și nu mi s-a părut sau mi-am imaginat. Adică am văzut, dar am văzut nu cu ochii, ci cu Sufletul curățit de patim. Vederile Dumnezeu sunt daruri din partea lui Dumnezeu pentru Sfinții Săi și ele se întipăresc în ființa lor cu putere, fa pentru care pot să, pot să le și povestească ulterior. Amănuntele extatice ale Scripturii sunt reamintiri veridice, dar succinte ale extazelor pe care le-au avut autorii lor. Tocmai de, acele, de aceea ele nu sunt relatări in action, mediatizări instantanee ale extazelor, ci la post extatice pentru că extazele se pot mărturisi doar după ce le ai, după ce le vezi, făcute la un anume moment după ce au avut extazele în Sfinții respectivi. Sfântul Pavel folosește la faptele Apostolului 26 cu 19, noțiunea de vedere cerească pentru lumina neașteptată de la 9 cu 3, la 9 cu 3 din faptele Apostolului. Substantivul optasia apare de patru ori în GNT și nu are niciodată valențe peiorative, ci se refere de fiecare dată la vedenii dumnezești. În Noul Testament, atât vocabularul extatic și evidențele extatice sunt mult mai tranșante exprimate decât în Vechiul Testament. Și iată nota 4 de la de la pagina 7 spuneam o Gentie în Apocalipsă apare de 45 de ori auristul activ al verbului a vedea, în locurile citate acesta având în totalitate valențe extatice. Deci e vorba despre o calificare a verbului a vedea în Apocalipsa o calificare a verbului care are valențe extatice conținut extatic, indică vederea dumnezească dacă luăm în calcul faptul că în întreg nou testament idon apare de 76 de ori, atunci ne dăm seama că valențele extatice ale acestuia, că 45 de ori apare numai în Apocalipsa, atunci ne dăm seama că valențele ale acestuia sunt irefutabile în fața unei critici textuale oneste, în care nu putem să spunem altceva decât că a vedea în scriptură este folosit în mod preponderent pentru a descrie vederi extatice. În Nou Testament, atât vocabularul extatic cât și evidențele extace sunt mult mai tranșante exprimate decât în Vechiul Testament. Însă transformările la nivel personal ca urmări dumnezeștrii extasi sunt acoperite din multă zmerenie de autorii Scripturii. Se descriu extazele cu mai multe sau mai puține amănunte fără însă, fără însă a se ajunge decât a rare ori în centrul intimității naratorului. Adică fără <coughs> ca e, Sfântul care a povestit o vedenie, un extaz în Scriptura Nului Testament, să dea amănunte foarte intime, foarte personale, despre caldul în care a avut extazul, așa cum vor da Sfinții Bisericii ulterior. Adică decât foarte rar se ajunge în centrul intimității narratorului, în adâncul sufletului lui, ca să îți dea detalii despre cum a fost și a văzut. Descrierile extatice scripturale sunt mai degrabă expozitive decât confesive. Mărturisesc, dar... Nu sunt personalizate, nu sunt contextualizate foarte așa, subiectiv. Dacă nu vorbesc despre transformările post din viața lor, autorii scripturii vorbesc cu lux de amănunte despre implicațiile eclesiale extazilor personale, pentru că asta vroiau simții scripturii nou-testamentare, să vorbească doar despre latura care viza biserica din vederile lor estatice pentru că se vizează bineînțeles în nou testament fundamentarea bisericii să, a, să prezinte pas cu pas realitatea harismatică dumnezească a bisericii divino-umanitatea bisericii și în același timp modul în care viețuia biserica în, până când s-au scris s-au scris fragmentele cărțile Scripturii Noului Testament de aceea se tușează această uh, importanță eclesială a extazilor rusinților <coughs> și mai puțin ce au făcut extazele, vederile dumnezești din sfinți. Bineînțeles că ele n-au avut decât cea mai mare, cea mai mare impact curățitor, sfințitor în viețile sfinților, însă sfinții scripturii acoperă asta din multă smerenie, multă delicatețe ce s-a petrecut cu ei și vorbesc despre extazele lor doar în ceea ce privește importanța lor pentru biserică, pentru pentru comunitatea largă a credincioșilor. Sfântul Petru realizează că extazul său de la faptele Apostolului 11-15-10 îl îndemna la primirea păgânilor în biserică. Marele Pavel merge la Ierusalim potrivit unei descoperiri, unei apocalipsii în în 2-2, pentru a arăta apostolului Evanghelia, pe care el o propovăduia neamurilor. Varietatea ecstatică, a este, e, varietatea ecstatică a Scripturii este o, domi, o dominantă clară pentru cititorii adâncei acestea. Dumnezeu descoperă celor credincioși a ale sale ca o pregustare a veșnicei sau, mai bine spus, ca o acomodare a noastră cu viața veșnică. Vederile noastre dumnezește acum cât suntem încă în trup sunt în en... enigmatii sunt enigmatici, obscure, nedezlușite pentru noi, nedezlușite cu totul, conform 1 Corinteni 13 cu 12. Vederea lui Dumnezeu prosopon, pros prosopon, față către față, e rezervată în mod deplin pentru viața veșnică. viera Domnului și realitatea trupului său plin de slavă va fi confirmată experiențial în veșnicie, începând cu venirea dreptului judecător pe norii de slavă dumnezească ai cerului că vom privi la acela pe care l-au împuns, l-au străpuns pe cruce Ioan 19:37, salmul Psalmul 21 cu 19, Zaharia 12 cu 10, Apocalipsa 1 cu 7 Nevmatizarea bnevmatizarea trupului înviat al Domnului reprezintă fundamentul teologiei vederii lui Dumnezeu pentru că vedem slava lui Dumnezeu care iese din trupul său omenesc, conform faptelor Apostolului 9.35. Iisus Hristos cel înviat îi vorbește lui Pavel, faptele Apostolului 9.5, și lumina aceea orbitoare, pe care o vede el în extazul în un spre Damasc, ieșea din persoana sa, din persoana Hristos, din persoana celui cu care vorbea Pavel. Pe tabor, Domnul își arată zlava sa pentru ca apostolii să cunoască faptul că aceasta nu a fost primită de el după înviere ca un dar venit din afară, ci ea a fost dintotdeauna sa zlava sa. Dar atunci a inundat în mod de plin trupul său omesc. Așa se explică de ce Domnul îi spune celor trei: nimănui să nu spuneți această vedenie, to orama până ce Fiul omului nu se va ridica dintre cei morți. Gentii Matei 16 cu 19. Vedeți învierea ca ridicare. Așa cum găsim și în greacă și în engleză și în alte limbi învierea, învierea este văzută ca o ridicare din, din, din moarte sau din pământ a trupului celui mort. Pentru că sufletul său este viu. Ridicare a trupului, mă rog, o reîmpreunare a sufletului cu trupul și o ridicare a trupului din, din morți din, sau din pământ sau din coșuc, dacă el e mort de curând. Ce este învierea? Învierea, o ridicare, o ridicare, o în picioare. Asta înseamnă, deci planul Verti, orizontal și te ridici pe verticală deci o sculare, o ridicare de aceea în limbajul bisericesc ortodox românesc se vorbește despre sculare cu sensul de înviere de te-ai sculat din morți, toate ai inviat, ai biruit moartea sunt toate sinonime pentru înviere să vorbească despre faptul că învierea este reală că asta este ideea că scularea a fost evidentă, ridicarea, eh, rise up, ridicarea, cum zice în, în engleză, cu, cu, cu ridicare și înviere, eh, însemnând eh, tocmai această revenire la viață, la o viață autentică, la o viață închipuită, însemnând învierea unui om mort. Bineînțeles, prin Zlava prin voia lui Dumnezeu. Zlava veșnică este a lui Dumnezeu, dar ea umple pe cei care se curățesc de patim. Inima curată de patim și de reprezentări ale lumii create este cea care vede și aici și în viața veșnică pe Dumnezeu, conform a 5:8. cinci Forma de viitor a lui Orao, la persoana a treia plural și anume Opsonte, apare de 9 ori în gentii. Și aceasta are în mod preponderent valențe esatologice adică vorbește despre vederea lui Dumnezeu în veșnicie, începând cu a doua venire. Însă, la Matei 5, și Roman 15, 21, acest viitor al lui a voi vedea, vor vedea acest viitor al lui a vedea are o împlinire temporală adică se întâmplă în lumea netransfigurată vederea lui Dumnezeu începe de acum din viața pământea și se continuă în veșnicie, veșnicia fericită locuirea împreună cu Dumnezeu permanentizează și înveșnicește vederea lui Dumnezeu lucrul cel mai important este ca această vedere a lui Dumnezeu să se producă încă din viața aceasta și acesta a fost primul capitol introductiv până la pagina a a ediției citate și în podcastul următor vom vorbi despre unul cu doi paradigme scripturale ale vederii lui Dumnezeu, adică intrăm în câteva exemplificări din scriptura Vecului și Anului Testament despre vederea lui Dumnezeu cum a văzut Acum au avut vedenii cum au văzut uh, oamenii Sfinți pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă dorim numai bine!